249. Revincea balților Dintre cele trei popoare baltice, lituanienii, letonii și vechii prusieni sau prutenii, cei din urmă decimați după un lung război de convertire și de cucerire de cavalerii teutoni au sfârșit prin a dispărea, absorbiți în masa de coloniști germani. Letonii și lituanienii au fost de asemenea supuși de germani și cel puțin nominal convertiți la creștinism în secolul al XIV-lea. Totuși ei au reușit să-și mențină vechile tradiții religioase. Abia începând din secolul al XVI-lea, misionarii luterani au pornit o campanie nencetată împotriva păgânismului. Totuși etnografia și folclorul balților și-au păstrat în parte moștenirea străveche și constituie o sursă inegalabilă pentru cunoașterea religiei tradiționale. Nota 14 Izvarele scrise, cronici, rapoarte ale misionarilor și demnitarilor bisericii, etc., conțin uneori informații utile, dar trebuie consultate cu prudență. Majoritatea autorilor lor nu cunoșteau limbile baltice. În plus, ei prezentau păgânismul etnic prin prisma clișeelor propagandei și istoriografiei creștine. Închei nota. deosebite de importante sunt acele daina scurte cântece de câte patru versuri, ritualurile legate de agricultură, căsătorie și moarte, precum și basmele populare. Geografia balților a favorizat conservatorismul lor, să ne gândim la numeroasele credințe și obiceiuri arhaice care au supraviețuit în Pirinei, Alpi, Carpați și Balcani. Acest lucru nu exclude cât uși de puțin influențele venite de la vecini, germani, estoni, slavi și în ultimele patru secole influențele creștinismului. Deși există unele diferențe între panteonurile, concepțiile religioase și practicile celor trei popoare baltice, le vom prezenta împreună ca să ușurăm expunerea. De la început e important să subliniem faptul că baltii au păstrat numele vechiului zeu indo-europan al cerului, Deivos, se scrie D-I-W-O-S. În letonă Dievs, în lituaniană Dievas, în prusiana veche Deivas. După convertirea la creștinism, același teonim a fost folosit pentru a desena pe Dumnezeul Biblic. În folclorul religios leton. Dievs, tatăl familiei divine, locuiește în casa lui, pe un munte din cer. El vizitează însă pământul și aparte la munca țăranilor și la sărbătorile sezoniere care îi sunt consacrate. Dievs a instaurat ordinea în și el e cel care hotărăște soarta oamenilor și veghează în viața lor morală. Totuși, Dievs nu este un Dumnezeu suprem, nici divinitatea cea mai importantă. Zeul Tunetului, Percunas, în lituaniană sau Percunos. În letonă stă și el în ger, dar coboară ades pe pământ ca să lupte cu diavolul și alți demoni, trezătur ce trădează o influență creștină. Perkunas se scrie P-R-K-U-N-A-S. Războinic de temut și fierar al zeilor, el controlează ploile și deci fertilitatea ogoarelor. În viața țăranilor, Perkunas joacă rolul cel mai important și lui se aduc jertfe când e secetă o epidemie. Nota 15 Percunas e menționat în cronica lui Malala și de mai multe ori de autorii creștini din secolul al XVI-lea. Închei nota. După o mărturie din secolul al XVI-lea, pe timp de furtună, îi se oferea o halcă de carne și era implorat astfel. Citez. O, zeule Percunas, nu mă lovi, te rog! O, Doamne, primește de la mine carnea aceasta! Închei citatul. Ritual arhaic practicat pe verme de furtună de popoarele primitive, în onoarea zeilor celești. Un loc important în panteonul Balt pare să fi fost ocupat de zeița soarelui, Saula, a care asemănare cu zeul Vedic, Suria, a fost de mult remarcată. Ea este închipuită de o potrivă ca mamă și fată tânără. Saula are și ea o casă pe muntele cerului, lângă cea a lui Dievs. Uneori, cele două zeități se luptă între ele și lupta lor ține trei zile. Saula binecuvântează Glia, îi ajută pe cei bolnavi și îi pedepsește pe cei păcătoși. Sărbătoarea ei cea mai desamă este în vremea solstițiului de vară. În folclorul religios leton, Saula este soția lui Menes, zeul lunii. Acesta din urmă ar fi fost un zeu războinic. Tuturor acestor zeități celeste li se asociază ca ei. Ele călătoresc până pe munții cerului și coboară pe pământ în căruțe. Majoritatea zeitoalpților crotoniene sunt zeițe. Mama pământ se numește zemen mate la leton și zemina la lituanieni. Aceștia, din urmă, cunosc și un domn al pământului, zeme patis. Dar numărul mamelor este mare, de pildă muma pădurii, meza mate, în lituaniană, medeine. Se multiplică prin emanații într-o mumă a grădinilor, mumă a ogoarelor, a golfurilor, a florilor, a ciupercilor, etc. Același proces se reîntâlnește la zeitățile acvatice, muma ploii, a vânturilor, etc. Cum remarcaază deja Iusner, proliferarea unor atare entități mitologice reamintește un fenomen caracteristic religiei romane. La leton, cea mai importantă zeiță este laima, de la rădăcina verbală laime șansă, noroc. Este prin excelență o divinitate a destinului, ea hotărăște soarta oamenilor la naștere, dar Laima guvernează și căsătoria belșugul recoltei, prăsirea animalelor. În cita sincretismului cu Feceara Maria, Laima reprezintă o figură religioasă arhaică, aparținând probabil celui mai vechi stadiu al păgânismului Leton. Înainte de convertirea la creștinism, cultul public se practica mai ales în păduri, Anumiți copaci, anumite izvoare sau anumite locuri erau considerate sacre, locuite de zei, prin urmare apropierea de ele era interzisă. Comunitatea aducea sacrificii în locuri descoperite, în tufișuri sau în alte locuri sacre. Coliba de lemn era de asemenea un spațiu sacru ca și colțul sfânt al caselor. Cât privește templele propriu zise, informațiile noastre sunt destul de sumare săpăturile au scos la lumină urme de sanctuare, clădite din lemn în formă de cer cu diametru de vreo 5 metri. În centru se afla așezată statuia zeului. În privința existenței unei clase sacerdotale, plutim în aceeași incertitudine. Izvoalele dau de știre despre frăjitori, ghicitori și extatici. Prestigiul lor era considerabil. Tratatul impus în 1249 de cavalerii Ordinului Teutonic, vechilor prusieni, e vorba de primul document scris privitor la religia balților, îi obliga pe înviiși să nu mai inciniereze sau să îngroape pe cei morți cu or slujitori, cu arme, feșminte sau alte obiecte de preț, să nu mai aducă jertfe după strânsul recoltei zeului Curhe, nici altor zei și să nu-i mai consulte pe barți vizionari, Tulisones sau Ligasones, care îi slăvesc pe cei morți la ospețele funerare și pretind că i-au văzut zburând călare pe cai spre lumea cealaltă. Nota 16. Acest obicei arhaic, el este atestat în protoistoria Mesopotamiei a Chinei, Asciților, a persistat totuși până în secolul al XV-lea, închei nota. Putem recunoaște în barzii vizionare o clasă de extate și de magicieni similară șamanilor din Asia. E foarte probabil că la sfârșitul ospetelor funerare ei călăuzeau sufletul celui mort spre lumea de dincolo. La Balț, ca peste tot, de altfel, autoritățile ecleziastice considerau tehnicile extatice și practicile magice, inspirate de diavol dar extazul și teriomorfia extatică constituie de obicei o operație religioasă sau de magie albă. Șamanul ia forma unui animal ca să lupte cu spiritul cel rău. O credință analogă este atestată la lituanienii din secolul al XVII-lea. Acuzat de licantropie, un bătrân recunoaște că este vârcolac și că în nopțile de Sfântul Luciliu, de Rusaliu și de sânziene, el și tovarășii lui transformați în lupi ajungeau pe jos la capătul mării, adică în iad, și se luptau cu diavolul și cu vrăjitorii. Vârcolacii, a explicat bătrânul, se preschimbau în lupi și coborau în infern ca să recâștige bunurile furate de vrăjitori, vite, grâu și alte roade ale pământului. În morții, sufletele vârcolacilor urcă la cer, în timp ce diavolul ia cu sine pe acelea ale vrăjitorilor. Vârcolacii sunt câinii lui Dumnezeu, fără intervenția lor activă, diavolul ar pusti pământul. Asemânarea dintre riturile funerare și cele de nuntă constituie încă o dovadă a arhaismului balt. O de solidaritate rituală dintre nuntă și moarte se mai păstra încă la începutul secolului în România și în peninsula balcanică. La fel de străveche este credința că Dievț, Saula și Laima se îmbracă adesea în țărănești și îi însoțesc pe țăranii la câmp, credința atestată și în folclorul sud est european. În concluzie, trăsăturile caracteristice ale religiei balte sunt 1. Existența mai multor familii de zei 2. Rolul dominant al zeităților soarelui și furtunii. 3. Importanța zeităților nașterii și destinului. Laima a divinităților telurice și a ipostazelor lor. 4. Concepția despre o luptă ritualică, săvârșită în transă între magicienii buni, devotați lui Dumnezeu și vrăjitori, slujitori ai diavolului. În ciuda sincretismului creștin, aceste forme religioase sunt arhaice. Ele provin fie din moștenirea indo-europeană, dievț, percunas, Saula, fie din substratul eurasiatic, laima, zemen, mate. Religia baltă, la fel ca și aceea a slavilor și a popoarelor fino-ungrice, prezintă un mare interes tocmai pentru că arhaismul ei poate fi pus în lumină cu ajutorul etnografiei și folclorului. Într-adevăr, așa cum arată Maria Gimbuta se ramura pre precreștină a folclorului balt, Citez, este atât de veche încât urcă fără îndoială în vremile preistorice, cel puțin în epoca fierului sau chiar în ceea ce privește unele elemente cu mai multe milenii înainte. Închei citatul.